Lagun Libran nazazu nire itzaletik Ar nazazu eskutik Gaua Lucea eta iluna baita Ez ziezadazu utz Atzean gelditzen hegoaldetik itzuleran datorren Kurrilioa banintz bezala Urruneko beste lurralde batean Galdutakoaren kontaketa egiten Atera ongi kontuak Bideak Urratxez urrats, Geroko ostatuen berri Eman diezadan. Pachi eskiaga. gab beranduago baina hemen gaude. Hemen gaude bai. Bazen garaia irate. Bai, hoixa. <risa> <risa> bueno, Entzulei kontatuko diegu batez ere kaletik korrika korrika amarretarako puntu-puntuan etzera joaten direnei, itaka Entzutera kontatuko diegu hemendik aurrera pitin bat berandu xago. Amarrek eta i aldugun, amarrak eta 5 inguru horretan hasi. <risa> Itaka saioaren aurretik, inak beristain arituko txuko delako arantzatzen dutik, ba, saio tarte berri bat egiten. Beraz, gues guazinora hemen gaude, baina pitxin bat beranduago. Beste bat minutu kalean atzera eta aurrera ibiltzeko, baina marrek eta bosterako entzule, etxera, eh? Itak entzutera. Bazen garaia, kaitz? Bazen garaia. Guztura hartu du maia hu? Baita, zuk, gukere. Iak konturatzarako bi jabet, eh? Baita luze luze joaten da bai la he ni no esté Una mozione bat ezin bestean, segurako kaletan gora ta bera dabiltzan, Eléder txikiari luixi, eh? nagoelako, Kaixo hot, eta Luisi, eh? Beraie kordabiltzalako naguelako, ni hemen. Kaixu eta karar. Itzarena och, Josekaitz ta itatiko etxea, teklatxoan mailan. Eléder. Birria, Gaur hizkuntzen inguruan arituko gara eta lako urte batean atzera begira jarrita hizkuntze ezberdin asko bildu ziren alsina edo bildu zituen alsina itsasontziaz ere arituko gara Gaur Xabier Mendiguren dator bisitan Behasain dik segurara egindu saltu idazleak eta gero bueltan joango da behasainia alzina liburu orkestera, liburu eta disko azokara. Behasain utzi eta eta unen izango du rengo itzordua. Beraz, saltuka saltuka biliko da gaur xabier mendiguren gaur zean, zer, baina lehenik eta beinbintzat, hemen txedau eta gurekin aritxuko da sola zean, xabier mendiguren alzina liburuaz. Dio Zailoaren bukera antartetxo bat irikiko diegu irakurle irakurletaldei eta gure besapeko kuaderno txo ere zabalduko dugu. Ba, itzen bat edo testu txoren bat zua irakurtzeko. Hori dena, e, gaurko zailoak bilduko duena. Irati bazen garaia, bai, bazen garaia, bain hemen gaude. Egunon entzule, egunon txiki. Dio tzian Amech e gorputza zan Goro putzan Azukoan, azukoan Gizarro lektuzi si zairan Ebono kaxe? Ebono vai ja biermeneguren hemen dagoela eta probestu duzu gaurko hitza berarekin lotzeko Bai, gaurko hitza azkeneko, berazkeneko idatz e lotuta dago. Bere izengurua lentsoa aipatu duzu, Alzina dugu, eta bueno, hortaz eh, arituko naiz bai. Gaurko hitza akas esan esanberkegunek gaurko izen propioa Alzina beraz. Bekietan zi Iizen propioa diot, garaibateko itxasuntziark hartu zuen izena delaako alzina. Nora joan behar gara zegaratara. Pixka bate entzuleak kokad Bai bigarren gerrate mundialera eta hortxe zen mila behatzi diun da berrogeitagarrenne urtetara. Bai. Mila bederattzen berrogeita bat urtarriek hamabost. non gaude Marseian. Handik abiatu baitzen alsina itsasuntzia, norantz Ameriketara bai errefuxiatu ez bete ta e, frankismoz e, jezarpenaz e, igezika eta bertan ba bueno ba e, republikar zaleak e, euskaldunak e, juduak juduak e, chekiarrak ere bai eta bestea beste ez epolakoak eta bai errialdez berdinetako jendea bai Unai, Xabier gorko katu dobere novelaren zati bat bentzat bai, eta horretaz gain liburuko protagonistari emakumeari ere alzina jarretik izena. Izan ere, alzina gero kontatuko dugu Xabierre berak eta gu galdetuko dugu, baina alzina emakumea bera itxasuntzi hortan bertan izan zen sortua, ripan barrura bentzat. Tzitri. No, beraz, alzina bada mila behatzen da horretabateko itxasuntziaren izena, alzina bada liburuko protagonistaren izena eta ezin bestean alzina da xabermen berriki argitaratu duen liburuaren liburaren ere. Gaurko itza, gaurko izen propio, alzina. Argazkia zeri, Jose? Gaurko itza, Argazki irudia, bueno, orain dike e, prozesoan dago, e, erabate bukatu dabe, eta, bueno, espero dugu, ba, biar, amaiera ematea, horre, e, beha saingo perbolatan, e, liburu azoka dagoen inguna horretan, Eta bertan bilduko gera bera, ba, behasainan e, oraintxe e, diversitatea aberastuz, ba, estakit, hogeita e, mar bat herrialde inguru daude, eta amazazpi emezortzi hogei bat e, izkuntza dezberdin, ez? E, Ekin menonekin, e, nahi izan, naizanda eh nolabait eh e, zubiak eraiki, e, bestetik distanziak eta laburtu eta aldi berean ba eguneroko elkarbizitza josi, ez? Eta bertan komentatu bezala, ba bilduko gea, ba urduak, arabiera, e, arabieraz jardun ariko direnak, e, euskera nola ez, e, espainolez, e, frantsesaz, alemana, ingelesa, nepaliera, bueno, iz, e, munduko hizkuntza Zakit, ja, mairu bat eta bat behintzat e, lotu da ditugu eta antzi izango gea bihar goizeko amaiketarditan eta horregatikan bidatuta daude e, denak bertara atzera eta bai, e, behasengo pergolatan, ez? Hizkuntza bat kasunetan euskera inguruko izkuntzeka berasten dutelako inguruko hizkuntzak euskarak berak ere dituelako mundu bat bilduko da bihar beraseinen Gernika pasealekuan pergoletan e, euskal liburu eta disko azokaren programazioaren baitan egurtiko edo goizeko meket erditan kimen colortxua benduaren 18an migratzaileen nazioarteko egunean. Ekaitz nobela baterako argumentu politika nolatera daiteke argazkia gertatu ezten zerbaiti. Argazkiak korain eta hemen ateratzen dira. Guk iganteko ari atera degu dagoenko argazkia. Bai, baina burua eta bihotza beti joaten dira. Lehenago ta aurrerago. Bona gombidatu hor duan, ez da? Behas eta inguruko guztiak, ba, bertaratu nahi duen oro, e, Belarria mundura zabaltzera. <gülüyor> biharra hitz orduago izuko maikater dietan, gernika pasealekuan. lekuan. Ez kerkasko, Ez horregatik. Demagun bi eta masai garren urtean gaudela. Irratian kokatuko dugu sola saldia. Telebistan gertatu dela ere esan genezake, baina irudimenak ukitu berezia ematen dio edozen hori. Are hori orain eta hemen aldaketetarako margeni gabe gertatzen ari bada. Eta jakin badakigu irratiak ezkutuan agerian baino gehiago duenez, jakin badakigu irratiko solaaldi batek telebistakoak baino joko gehiago emango diela irratikoi beberaei bai, baina batez ere? etxekoi. Demagun beraz bi milaetaasi garren urtean gaudela eta irrratian, Abendua dela eta larun bata? irrratian nor dagoen esan dezakegu, hautotsak salatzen baitien ortasuna, baina etxeko ez ezin zer zehaztu. Bere itzal, eskutu eta guzti, irratia denen biztara dago. Etxetan ordea, entzuten orda goen, ezin jakin. Liteken adaere, inorrez egotea. Izango dira, entzulerik ez duten irratxaioak ere. Zorionez eta guk nahi duguna esan dezakegunez, esango dugu, 2000 amaseiko abenduko goizonetan, irratiko solasaldia, Ipar Ameriketako aireportu batean dagoen, emakumeari dela entzuten. Bakarren batek pentsatuko du, segure irratei Iparamerikera lan entzutea ezinezkoa dela eta arrazoi ere izango du, baina errealitateak nahi duena egiten duena ez askotan, hasi emakume bat irudikatzen eskuetan irrate txiki bat duela. Ez galdetu zergatik baina Alsina jarriko diogu izena emakumeari. Arritu eginda irratiko solaskidek Alsinari buruz itze dutela entzun duenean. Ispiloan aurkitu du bere aurpegia eta etzai irratian aipatzeko modukoa iruditu. Irrati itzali duela erabaki genezake, eh? baina istorioak aurrera jarraitzeko bide pixka bat izan dezan, irratiko sola saldian zuten jarriko dugu alsina. Hemen asten da dena, guk nahi du guztia bintzat? Bai. Elbiderik ungabeko ungutula Iztegia portu eta triste batez bai ezez ezti huema Javier, aireportuak gustoko dituzo? Ba, ez oso, ez da ez oso bidea jazarlea eta gutxitan tokatzen zait. Aukeratzekoetan egazkinak edo itsasontziak nahiago? Ba, egizan, itxasontzi bidea jatu ez da teñoizagin, noiz baitola e, familiako arrantzalearen batekin, nola bultatxiki bat, baina Ola, pentsatzen jarritak gustatuko litzetak, politiak izango litzateke ez da, bat, Tras Atlantiko bidai hauetako bat e, bastakit astebete irautan zuena hemendik Ameriketara, edo, bai, politiak litzetak. Nahikoa bidai izango zen, liburuan idakitzetako guztiak e, itxasontzianko katu dituzudunean, bertan egindako azuk zeukere, hori datziz? Bueno, hori esaten dute, ez da, idaz bizi ordez, ba, bizitza imaginatu egiten dugula, ez da, bueno, bizitzeko modu bada hori ere. Hmm, Zure egun batez, mila betzeron da berrogitabatean, larrogitabatean, edo bimila eta kokatuko zenuke? Hombre, horaitxe bertan ez da, baina berrogitabata ez nuen ezagutu, baina, baina imaginatu ezake, ba, asko irakurri dudalako, ba, eta pelikula asko ikusi ditugu, bigarren mundu erran, eta segura esko zogara igorra izango zen. Eta larrogitabata, ba, ondo semar goratzen dut, ba, nik artean, ba, amasei urte amazazpibetetzeko betetzeko elako, eta... Eta hori agertzen da nere liburuan bai. Berrogeita bataz, asko irakurri ta asko ikusi duzu jakin minagatik edo liburua bera idazteko beharragatik Eta aurretikako da zure irrika jakin min hori garaitsu hortaz. Bueno, egia esan, esan dut asko irakurri dela eta ez da horren besteko egia. Pelikula asko ikusi du bai jende gehienak bezala ba pentsak gerrari buruzko zena pelikula ikusi ditugun. Eta apurtxo bat irakurri ere bai. Eta liburuan garaiura agertuko zela erabaki nuen eta orduan apur ba, bat gehiago saiatu nintzen babono kronologia zehatzak egiteko ba, momentu bakoitzatzen zer gertatu zen eta barrezta Gerraren martxan martxolakoa zen jakiteko, eta behar. Baina ez ez nahi isola izuarri dokumentatu gehiago aritu naiz buruz eta gogoratzen duena nuenetik dira. A edo B, zeiz kirabiltzen duzu gehien. Eliburuan A eta B Biak nahiko paretsu Bai, bueno, e, solasaldiba dago Bi personaiaren artean eta eraukin nuen Izenik ez pintzea, ezta? Baina bakoitzea aldiko norkitzea egiten zuen Nola ere bereizi egin behar Eta A eta B, jarri dien Gustatuko litzatzuke, C, Ze, zerbitzaria izatea? Ez lanbide txarra, ez da? Jate hon bateko kamarero izatea Demagun 2006 dela abendua, abenduko larun bat goiza, eta alxina ipar ameriketako aireportu batean dagoela segure gratiko sola saldi hau entzuten. Ema jozu, entzuten jarretzeko arrazoiren bat, berak badaki alxina zitzein gode gula. Ema jozu, arrazoiren bat, entzuten jarraide zan. Ba, bueno, alxina hori balitz nere liburuko protagonista, berak badaki bere historiaren berri. Eta ez paldi badaki, ba, kontatuko diot, ba, liburuak kontatzen duela bi istorio paralelo paraleloan zenak. Et, iru hobeto esan da, baina bueno, bi alzinarekin zelikusia dutenak. Bat da, miratzen unta berroita batean, bigarren mundu gerran, eh, hain zuzen ere, alemanak, eh, Frantzia bereganatzen ari diren momentuan, ba, eh, itxasuntzi bat abiatu zen Marseillatik Ameriketara bidean, eta hor, eh, bazijoazen, ba, hain bat bat, eh, judu, nazien gandiki yesi zijoazenak, Espainiako errepublikan nabarmen batzuk, eta euskaldun abertzale yeslari zijoazenak baitare. Ez edo zen, ba izak eta normalen bat, diru pixka bat bazutenak zen, ka olako itxasontzi baterako txartela erosteatzen merkea eta eta edoen edonoren esku, Baina, bueno, noski, nazien handik yesi egin beharra zeukanak, ba, frankisten esku geratuko ez pazan, bazar egin behar, albaldin bazuen, eta hori hor zikoazen, ba, eta telesforo montzuan, Nestor Basterretxea, eskultorea eta bere familia, eta holako euskaldun naharmen batzuk bai. Eta nik fizioan, asmatu duan, ba, nire alsina personaiaren gurasoak eta itona monak ere hor jarri ditute ezta. Da. Hori dal dibura kontatzen duen historio bat? Gero, ba, hor katramillatzen da Casablancan eta Dakarren eta Afrikatik Ameriketara seritu ezinik. Eta gero beste historia badago, 1981ean, bat hasieran edo 80 amaieran edo gartatzen dana eta da barku horretan zihoazenen ondorengoa, Al Sina izeneko emakume bat berro urtekoa, ba nola datorren Euskal Herrira bueltan, ez naiz eta inoiz ez estanen hemenegon, ba bere sustraiak edo hemen E, ikusten ditu edo imaginatzen ditu eta zerbaiten bila dator. Zerren bila datorren, ba e, liburua irakurri dugu. Eta 3 eta be baina gero, gero kontatuko ditugu Aita beren kontuak ere. Nik geldituko dela, eh, entzuten geldituko dela, hasian Ipar Ameriketan. hiltzenai zure hondora negareta odol malcoges burperatu baden basura zuaitek zerua argi luntzel eta sasiz dira bideak gure ouroitzapen gaztiei urte askotako ibilia landu duen idazlea Iestean Editore Lanak Literaturaren Ertz ezberdinak ezagutu eta sorgintzeko aukera eta esperientzia ematen dizkiu. Erre... Navarra dira, horren arrastoak Alsina bere azken lenean. Muran... Alsina berriki argitaratu du idazle behasaindarrak, Xavier Mendigurenek. Saber, ja mendiguren kaixo eta ongietorri kara. Ba, egunon, eta ongietorri... Bueno, ez, ongietorri ez deskarrik asko. Zengartu. Ameriketan baga hunde, mendi, esan beharko nizuke? Ba, segura esko laburduin goliakete ez da. Izenan, e, abizenaketan nahi kolaburrak izaten direlako. Hori e, guztia, zuk zer horrik asmatua da balak Badakizuala dela? Bueno, ez nahi zan bizi izan, <laughs> baina asku irakurtzen dut. Eta nahi eta gutxi bidaiatu Eta badakit, hainbeste, ba, hain jendeari, abizenak eta laburtu izan dizkietela, ez bakarrik euskaldunai, errusiarrei, eh? ba, ba, eslabiarrei ez, ez, oroar, eh, arabiarrei, ba, ba, ba, ba, anerozoago ibilial izateko askotan ez da. Hure horretzapengo zoez askatzen ditugu barima askatzen ditugu barima Atzen gure zertan dira ez berdinak e, larogita mazazpilarogita emezortziko xabier eta bimila eta bederatzi amareko xabier mendiguren idazlea zertan dira ez berdinak Ia hoi orte pasadira ez da orduan bueno, funtsean ni beti pentsatu ba, persona berbera garela ez da egun horik ikusten dugunez geure orpegia ispiluan ba, ez gara konturatzen ba, denboraren igarotze horretaz Baina segurazko ba, aurrez-aurre ikusiko banu gaindela hogei urteko ni hura eta oraingoa ba aski diferenteak izango lidateke ba, itzuraz hasteko ni gago nago eta hainbat gauzatan ba pentsaeraz, izaeraz, ere bai behar badapur bat. E, kontatuko dugu liburuaren potoloa, liburua bera historiaa bera 87 88an idatzia dela, e, bueno Ez dakitzea razoirean pitkin bat alboratua, eta gero berriro eldu zen nioela 2008 amarrortan, e, aita beren pasarte horiek txertatu eta liburua borobiltzeko. Zesen e, txazio baztertze horretan, eta zesen txazio berriro zeuregan atzu nahi horretan, e, ez dakit nolako izaten den berreskuratze prozesu hori. Lehenkoetatu dut ola, laburt, Penbat eskatu didazunean, edo nien hasi nahi zenan laurpen batek iten, ba, mila bat zenuta berroita bateko historioa ba daula, eta mila bat zenuta Konturatu nintzen, ba, biak paraleloki kontatu nahi balinba nuen ere, ba, eskua joan egin zitzaidala, eta berroita batekoa kontatu nahi nuen guztia kontatu nuela, eta laroita batekoa ba, kontatu nahi nuenaren asiera besterik ez, eta urduan ba, geratu zitzaidan desorek eta alde horrelativa ba, ikusi nun ba bueno ba, behar bezala geratu novela hori edo bueno, bukatu gabe baina bueno, e, eta alde batera utzi nuen askotan alde batera uzten ditugu ba egiten ateratzen zaizkigun gauzak ba ariara mailuarekin zerbait egin daian eta okertu egiten zaiguiltzea ez da baina noski hemen horri asko zauden eta pena handia ematen zidan alde batera uzteak Ba, bueno, tartean horri batzuk ere bat zeudelakoan. Eta horregatik bandik ba, urte batzutara, bazuk esan duzumezela 2000 eta behatzi amar inguru hortan edo berri zeldu nion, eta itxura du edo egine izan nuen trampa txiki baten bidez edo eta horregatik iruaren, iruaren ari bat asmatu nuen eta zan solasaldi bat A eta Bren artean jatetxe batean eta ari direizketan eta bueno nola baitero ari guztiak babukaeran lotzen dira oso nola baita eh? Eta, bueno, e, sensatzi bazan, ba ez dakit oso egokia da hau esaten, ez da baina, e, sukaldan ari zara, eta ez dakit e, babarrunak edo ez dakit zerregin nahi duzu, nadarroza eta pixka bat erre hitzentzeizu, eta orduan ba dana botatzeak pene ematen dizu, eta ya badatoz jaetorri behar dutenak bazkaltzera, eta orduan ba astentzea, ez dakit, beste zerbait egin nahian, salbatzeko, ozera, kasuelako hori, ez da? <risa> Nik uste antzeko zerbait egin nuela. Eta, bueno, eh, azkenean, emaitsak, jateko moduko haute dagoen edo ez, jatunak, kasontan irakurleak esan beharko du. Oso erritmo ez, berdineko eh, zatiak diran olagik esatearen, eh, a eta beren arteko elkarrezketa horiek erritmo oso bizkorrean doaz duaz, eh, eta bien hasiera, hazia eh, itzaki atzat Bargas josaren conversazioan en la katedral eh, liburu aipatzen da edo ez e, zertalata edo non hasi zen izorratzen adidez eskalerria edo hor da bia puntua bian arteko elkarrezketa horretan eh, Bargas Jozaren libura conversazioan en la katedral eh, oso presente duen liburua da edo eh, In, Xabierak oso presente duen liburua bat da eh, eskuetan duena noizbait irakurri eta zure sentzaziotan nahi izandakoa, dakoa noizbait sartuko nire leberriaren batean eh, zergatik eh, idazleak aukeratzen joalako elementuak abian puntu bezala indar bezala edo akaso besterik gabe jarritako zerbait eta nik eldu diot indarre sorry. Bueno ba, egia esango ditut, nik liburu hori noiz baiti irakurri nuen, baina guzti zahaztuta daukat, eta bakarrik geratu zaitzaidan esaldi hori. Haba, hasi erako horrian, uste nun gainean lehenbiziko hor, esaldi azala liburuaren eta ez, e, hartu nuen, hasi irakurtzen, eta lehenbiziko horrian agertzen zan, baina, bueno, elman dezagun amagos garren horria, amagos garren lilerroan, ez da? Eta persona batek besteari esaten dio, cuando fue que se empezó a joder el Perú, holako zerbait, ez da? Eta, bueno, ba, Euskaldu nekere batzutan ba, gure nola patu tristea, edo egoera petrala dala, eta, bueno, nork du errua, edo, noiz hasi zanago dana izorratzen, edo, zargati joan pikutara edo, eta, orduan, nire bi personaia horiek ere, ba, horren inguruan asten dira gogoetan, ez da, ba, Pentsatuz momenturen bat klabea egon zitekeela eta markatu zuena ba, em, xamuke, bira bat egin zuena eta historikoki ba markatu zuena etorkizuna edo uh -huh. e, Kontatzeko erantzunak behar eta erantzunak izateko galdetu egin behar maileutika argi ikusteko e, galderak behar ditugu galderaz josita hode hoiek eta galdera horien arira egiten du tira hurrera e, binarteko solas jolas horrek Bai, ba itrampa badago hor bi solasaldi dau solaskide daude eta batek badaki nora iritsi nahi duen eta nahi du bestea erakarri bere ideietara eta orduan galderen bidez edo saiatzen da, ezta? Hori baduru Sokratesek lantzen zuela, berikasleak bere disipuluak ba, pentsarazten pentsa, ahí pentsatzen penxar, jartzeko, ba, galderen bidez edo egiten zuela. Harintasun hori behartzen e eh liburuak aurretik idatztako zatiak enuk esango zatiari natenik erritmo biskora duten arrene elkarrizketa solasoiek e, irakurleak edo nini behintzat gelditu eta ondo hausunartu berreko e, kontuak dituzte elkarren artean elkarrizketa bere erritmoa handikoa da baina nik esango nuke kontraste politiak egiten dutela hau da e, zati nagusian alzinaren historian narratzaile bakarra dago ba, narratzaile oro jakile bat nireo izan nahitekena eta, iru, eta gogo eta asko egiten dituena eta dialogo gutxi dago eta ordu, eta horrekin kontrastean gero dago A eta B izeneko personaien arteko hizketa eta hizketa utxa da ez dago narratzailearen e, intzisorik e, o, ez ondo zondon nun dauden e, nolakoak diren, zekenu egiten duten bakarrikin haien itzak entzuten ditugu ez da? eta Bueno, arina da, eh ba bueno, irakurtzen delako solasaldi hutsa dalako, ba irratie entzutea bezela, baina beren hitzek ba badutean mamia noski norbaitek pentsatu nahi baldin badu. Oianeko agoak lai haideratoz iruelaï hosta darraren agian dirak tirura pausat... gure irakurlearen pazientzia gurtzeko puntuan egon liteke on izan ere zertan gabiltza ezer berezirik ez daukan emakume honekin gora eta bera Zerbait izango du, ba bestela ez gehunen gure historiaren erdigunetzat hartuko. Ez tahela? Bai, orixe. arrazo man ber irakurleari. Arrazola ez ezik informazio gehiago ere hasiko gatzaiski ematen. Horra ba. Emakume horrek ez du ezer apartekorik bere itxuran, Bere xerlekoaren ondoko palmondo artifiziala bezain egon gonliteke aireportuaren erdian. Baina bere betaurrekoen atzeko begian sakonean begiratual izan ez gero, Bere ama, orain dela gutxi iltzaio laikusiko genuke. Bidean, Datu importantea da amaren eriotzau. Horrekin txezan liteke hasizela gure historia hoere. Ez horren beste gure emakumearen begien sakonean tristura itxatxili geratu delako. Azken batean, topiko utxa izan liteke esaldi hori. Erretorikaren bat aurrez dakigun, baina derrepentean emanai ez dugun, informazio bat apurka apurka elarazteko. Oraina xola duena huxe da ama hiltzaiola lagure emakumeari eta horren ondorioz erabaki duela bidaia egitea. Dostatzera ratzean Dostatzera ratzean Xavier Mendiguren Elkar argitaletxea Eder bazoan ariitza Aranaldean garitza fruitituan zera ontzen da hemen Iza zemen bizitza Iza zemen bizitza Xabita.u horretan hasten aldi berean, Historioa, aurrera eta historia. Atzera, e, zure irakurria, historia guztiak hasten direla puntu horretatik edo hasi behar direla hasi behar atzerago. Noiz atzerago, noraino joan behar da bat, bere historiaren, da. bere historioaren albia puntura. Bueno, baina atzera asiezkero, zure gurasoak eta gurasoak eta gurasoak eta gurasoak eta gurasoak eta gura asiezkero, gasekola estenuke bukatuko, ez da? Baina, <coughs> baiken, jarri behar da, kontatu duan bezala ba, Liburonetan dago emakume hori, alxina, laroita batean, eta bueno, haien burazoen historia da, kontatzen dana gehiago, da, bere amarena batez ere. Ne? Eta ito namunena ere, bai, apur bat. Orduan, bueno, et, irazleak erabakin behar du, ez da? eta liburuan neurri ondi batean irazleak erabakiak nola hartu behar dituen, eta nola etengabeko zalantzak, eta bide aukera atzeoiek dituen, hori ba, ere agertzen da, da. Liburuan berezitasun bada, Ba, zuk irakorri duzun pasarte horretan ikusen dan bezala, ba, narratzailea gogoetan ari dala bere bori, kontatzeko moduari ari buruz. Horri uh -huh. e, dio gero baina aurrez, e, Xaber, dakigunaren, gutaz dakigunaren, zutarriak erortzen direnean, orduan zer gertatzen da gurekin? Jope, ez dakit, oso galdera sakona <laughs> um... Alzinak Alsinak zer baizekien eta gero jakiten du dakiena kaso ez dela, Ba, bueno, olakoetan, eh, nola segonuken, eh, usan deiteke zure zutabeak eh, eroriek itzendirela, ez da? Eta horren ondoren, ba, ez hit, zutabe berriak bilatu behar edo ez da, etzea geratuko lurrean erorita, mm -hmm. altxatu beharra dago erorita, gero. Historiopolit bat, eh, oinarrian historia ere baduena, alere zurirakurriana ez, E, ez dela inondik inora nobele historiko bat eta gustatu eretza izula gustatzen edo bono ez tala azure estilua edo ez zela azure asmoa nobele historiko bat egitea ez alba, badira nobele historikoako ondoi dazten dituztenak ez da baina bueno nik ez dut horretarako joera berezirik besterik gabe ba, bueno, Garai horretan kokatu behar nituen zenbait kontu ezin bestean e, nobelea egiteko baina ez nahiz jarri e, hor e, bueno, duko garaiaren rekonstrukzio behar bezalako bat egiten ere, eta ez etzan nire asmoa. Alere, irakurlearen zat balia da, garai hartara urbiltzeko eta nire kasuan adiez, ezagutzen ez nituen zenbait kontu erreal, ezagutzeko eta jakin mina sortu ez gero, hortan pixkati ikertzen jartze ere, bai? Bai, e, bueno, alxina itxasuntziaren bidaia adibidez egiazkoa da, eta, bueno, hori, kasuolibade batez deskubritu nuen, eta irutu zitzean ez ala oso ezaguna, eta lehen kontatu incontatatuan e, itxasontzio hori ba adibidez etzan ameriketara iritsi baizik eta geratu zen, ba baimenik etziotelako ematen aurrera giteko ba Dakar eta Kasablankako portuetan eta Kasablanka pelikula goiatzen baldin badugu e, askok ikusi duguna ezta Jean-Fred Bowartekin eta Ingrid Bergmanekin eta horra ba, hor agertzen den giro hori ba, alemanak frantsesak eta hainbat ieslari joan nahi dutenak, atera nahi dutenak eh, Ameriketara ies egiteko, eta ezin dutenak, eta ba, holako segoera berdin-berdin ja egon ziren eh, alzinako bidaiariak eta ordu imaginatu zitekeen, baka saulanka peligulako personaia haiek euskaldunak zirela. Aipatu dituzulen monzon, estor basterretxea, monzon eh, liburuan bertan eh, ordabil, badu bere pixua monzonek e, Nestor Basteretxeari e, keinu berezik ez diogogin baina jakin badakit Nestorrekin berarekin izketan arituzinela. Ez dakit dokumentazio lan prozesurik egon den liburen atzean, baina badakit Nestorrekin berarekin apur, solasean arituzinela. Apurro bat egon zan eta bueno, noiz kontatu dut hori, ba, bueno, i, asin nintzen interesatzen alsina itxasontziarekin eta ba, nobela honen erna muina edo buruan zebilkidanean eta nola banekien Nestoran egon azala ba, bon, nik bera personalki ez duen ezagutzen baina ezagutzen zuen lagun baten bilartez egin nioneska era ba, nerekin egon neizuen eta bai ez oso bitzen atxegin eta esku zabalazan eta gombiatu ninduen bere etxera eta hantxe bueno, egon ginen ba, itzaspertu luze bat egiten ez duen gero Nestor sartu liburuan ba etzetorki delako arira, ezta? Eh, aizur zen, ba bueno, fik nai eta hori izan nire helburua eta nire nahia. Baina baina bueno, beresz bat ezten duzunean helburua ez da produktua bakarrik, baizik eta bueno, idazten duzun bitartean ere ba, ondo pasatzea edo zerbait ikastea edo eta alde horretatik ba, esan daiteke ba probotsozkoa izantzala. Niretzan ba Nestor ezagutzea adibidez. Zure titaken erradu Lurridorrean erneren larrosa Gloraldiberrian eskaintzen didazu Zure xarman jartzen dutu ne oro, Neure sentipena narratzailea oso present dago liburuan nik propio ez dut sekule irakurrialako ala idatzita dagoen eh e, liburrik narratzailea beste pertsonaietakoa bada agerian gelditzen dena eta hor ikusten benetan Juants e, Xabieresan dugu zuna helburutako bat e, ondo pasatzea izan liteke idazlarentzat zakasoentan e, ni irakurle gixare hori transmitutu dizut hori lortu duzu ez nik ere zuk idatzetako irakurriz eh ondo pasatzea. Garbi dagona da, e, idazleak nahi duen egiten dula bere historioarekin eta bere pertsonaiekin, eta hemen biztan gelditzen da hori ez dakit, nik alzina batean parekoa irudik dut, eta Xabier txontxongio horren ariak e, aurrera tatzera mugitzen, eta zuzeu erabakitzen alzina nora eraman nahi duzen. Ba, Ezan daiteke idaztea jainkotxiki badala ez da, bere dibure idazten ari dan bitxartean, eta inorkezin digukatu ahalmen ba, hori izatea, liburonen berezitasun bada e, agerian agertzen dala hori, ez da? Nola esan duke. Konparazio bat eginez ba jendeak ulertu dezakena errez, Baude pelikula batzuk nun kontatezen den, pelikula bat nola egiten ari diren. E, eta portago eta han egurtzen ditugu ba, kamarak, ez da kizer eta berea hien arteko sola saldiak, eta bar, orduan nik antzeko zerbait egin dut. Hau da, e, liburu bat egiteko ez da jende asko behar... E, pelikula bat egiteko bezala, aba, idazle bat bea bakarrik da gai, ezta? Or, baina bere buru barruko ba, eztabaidak edo zalantzak, edo etengabe agartuz joan naiz, ezta? Eta, bueno, ez dut esan nahi, hau nik asmatu, anik, nik uste, liburu gehiagotan ere egina egongo dala, eta ez dut, hau e, gehiagotan ere egiteko asmorik, baina, experimentu bezala, ba, irutuzitzen ba, polita desberdina, interesantea, edo pentsate probatzeko modukoa ta, ta e, ia, eta talaxe ateraza zuzenean solasean aritsarai jaia eta ilari gabe irakurlearekin berarekin esaten duzuak, kaso aspertzenariko zara kaso pitokeria bat irudiko dezua kaso pentsatuko duzu alperrik bota duzula dirua liburu hau erosiz e, gehi hasten ari naiz e, mm, oso presente du xabier idazleak xabier narratzaileak idaztenari denean e, irakurlea Ester sentitzen egun likeken, liburu hori eskuetan hartzen duen momentuan. Ba, horrelar, esan ez ez ez, ez dut pentsatzen, jo, hau egin behar dut irakurlegi gustatzeko, edo arrakaste izateko, edo, baina, noski, parrafo bako itzatxukun izatean nahi dut beti, eta pentsatzea ba, irakurleak hau irakurtzen duenean, bigarren aldiz irakurri beharri gabe, ulertuko du hasieratik bukaera araño, nik esan nahi dudana, ezta Orduan, ondo ulertzea eta nik nahi dudan bezala gelditzea bai badaukat gogoan, baina, gero ez da. E, baina okeo ez sukozan bezun hori, ba, hor agertzen dena ba, jolas bat da, ez da. Eta jolas horretan ba batzuk sartuko dira beste batzuk ez, baina bueno, keinu bat da. Gero azkenean, zer nik hitz egiten dut, baina irakurdak ez dauka hitz egiteko aukerarik, ezta? Orduan, ba, esaten dudanean Igual espertutu dagoza da Modu bat esateko, bueno, venga e, Segin pixka batean ez, ez da horren aspergarria Ta ikusiko duzu gero kontatuko dizun Zer bain mamitsua goa Erori banaiz ere Gora Zerori naiz No laura Salara. Xabir ofizioz e, editorea da. E, horrek laguntzen du editore lan horrek zabalduko zizkizun literaturaren milaka ate, irakurriak zara milaka lan e, badakizu kaso zerk asper dezaken irakurlea zerk ez e, horrek guztiak Xabir idazleari laguntzen di dazterako garaian. Baiz dakit. Eh... Eragina izan zuen, ez da? Ba, nire lan alalako eta horretan aritzen da, da eguneko ordu gehienetan. Adiezen bat aldiz irakurri ez ezurraragizkoa dela zerbait, edo pertsona bat, topiko hori. Zergatik ez izan ire hortzezkoa dela. <risa> hori, hausnarketa hori zuzik idatzi egiten, ez zu. bai, de... aztetan, eguroa. <risa> <uruan risa> hori <menerat. risa> esaten duk. Aspergaria daia esate ez garela, ez da? Asmatu beharko genuke beste zerbait. Bai, baina bueno, hain ere eh formulak dituenean, ba, besteak beste komunikazioa errazteko ere badira, ezta? Batzuetan traba egin dezakete, baina beste batzutan ba, nola esago nuke. olioak makina batean bezala, ba, danak ondo funtzionatu desan ta errexa aurrera egin desan laguntzen du, e, saiatzen naiz nola esago nuke. Nik Bestea irakurtzen diedana ez kopiatzen, zen azken batean niki zerbait idazten bali maud da, zerbait desberdina esateko dudala, uste dudalako, ez da. Baina, e, izkuntzarekin e, tengabeari naiz lanean, orduan, e, besteen testuak goxatzen, saiatzen naiz, hobeto e, funtzionatu dezaten, eta orduan ba horrek, Ba, bai trebatzen dizula eskua ba, bueno, zure testuak ere ba, ondo xamar funtzionatu dezan alde horretatik behintzat pertsonaiek liburuetan normalean jan egiten dute lo edan batez ere kaka eta pixa ez zuten eze giten xaber saiatu da komunera bidaltzen pertsonaien bat alzina komunera bidaltzen bueno hori ere e, lehen esan dudan bezala hori ba E, narrazio barruko katramilei buruzko gogoetak e, agerian ustearen barruan edo egongo litzateke ez da zekan noski azken batean komunare ez du benetan ikusten aboz da pelikula bat e, baina aipatu behintzat aipatzen da E, nola kontatu e, liburuko protagonista nora baita eraman behar degunan, eta berak hori ezagutzen ez duenean, nora eman errealtasun hori istorioari eta nora deskribatu berak ezagutzen ez duen e, tokiori, protagonista bera baldin bada ara eraman gaituena, eta bere begiak baldin baira e, ura ikusi behar dutenak. horiek e, guztiak idazleak oso presente izaten juez, kasunetan zuk zer horrek esan bezala burutik paperea eraman dituzu zalantzaoiek, eta hoiek eman dizkiozu irakurleari. Bai, da, azken batean da, nolako narratzailea erabakitzen duzun, ezta da? Ba, izan daiteken narratzailea baino, dan alakiena, baina dan-dana ere ez daki, narratzailea daki, ba, geien ez ere idazleak dakina, ez da, gehiago ezin du jakin. Bai, bueno, zure jakintzaiturriak zabaluditzak ez du, eta gaur egun lehen baino erresago nahikoa da e, Google edukitzea interneten, o, ezea zur ordenagailuan, eta, eta bueno, gero hortik aurrera datoz, ba, zure erabakiak nolako estrategiak lantzen dituzun, historia bat aurrera eramateko, personaiak eukidezake ba, irakurleak baino informazio gehiago hori da modu bat historia kontatzeko, edo histori personaiak jakitea zer egin behar duen eta irakurleak jakitea, edo irakurleak jakitea personaiak baino gehiago, eta bueno, gauza biek nola esagonu ke? implizitu egoten dira normalean idazdearen buruan, baina bueno, nik kasuntan li buruan baizplizituki jarri ditut. Bizitzak amaiera txepela du. E, alsinak ere bai? Alsina novelak bukera txepela du. A eta bek karri? ala ipatzen dut, <laughs> bai. eh? Lehen esan dut, hasierako e, idazketa, geratu bai, zitzaidea, desorekatu xamarra, hau da, e, arroza erre egin zitzaidala, eta gero botan izkiela beste osagai batzuk, ba, e, erreak enduta ba, nola hori jazteko, ez da? eta jangarri bihurtzeko. Eta bueno, ba, ez, ez dakit nola geratu den. E, nere personaideak goimailako jatetxe baten jarra ditut e, bazkaltzen A eta B, eta ez dakit, o, ba... Goi Gomailako sukaldaritzako modukoa otedan, baina es sandkeguna ba, bueno, gutxien ez esperimentu bat behintzat badala eta espero dut ba, goosoak hartatzea irakorleari. E, garbi dagona da irakurleari bultze eta bultze egiten diduzula goxoki aurrera eta aurrera eta gero gehiago bueno, gehihaujakin nahi baldin badu irakurleak inertziaz bere irudimenean egin beharko duela istorioarekin aurrera? Bai? Edo egin dezakela, lan egin, e egin dezake, ez da, ba, liburuak e, a, bukaran isten ditu ireki, ez ditu ateak izten gehiago egiten ditu irekia, ezta baina, bueno, ematen du zer pentsatu, bai. Mm, ba, zoaz, korrika, korrika behasaina liburu eta disko azokara, e, zer kontatuko diezu bertaratzen direnei? Ba, maitan elegarreta izango dut ondoan, bera galdezka, eta ordoan, ba, ba zurekin egitu dan ba, bere galdera saiatuko naiz zer antzutu. Itz ordua amabietan ez da? Bai. Etxean dagoen horrek inguratu nahiko balu eta animatzen dugu inguratzera ba amabietan bardu itz ordua behasain go liburuta diskoazokan amabietan et, haukazpena. Eta, eta berandu xago, ordu batean, ordua eta pasatxo edo ata ungo aian Beraz, aukera behasainen eta aian, ata unen. Iez yes, azu iaiki yeah, Bean Urezzabako Miltzen da hogeiko Durangoko azokari ere egiten diozu er referentzia txiki bat eta azaltzen dira orduroko musikaria ba Mike laboa oskorriko etxeark hiizmendi pantxoa eta peio, e, oring honetan Xabirrek adiez berriki argitaratu berri duen Ruperren disko aukeratu pixkat girotzeko. Bai. Alde ere badala, erogaita batetik e, 2008a masera edoakasueza investikoa <risa> Bueno, bai, musika asko aldatu da e, Orduk e, Bueno, ordurako bazegoen oskorri eta orten atera da oskorriren azkena e, Ruperrek guantxe atera du bat eta orduan oraindik atera gabe zeukan bere lehenengoa baina baina bazebilen kantak egiten ba, hautsi dadan fora diskokoak izango zirenak Zain dugu denbora pasatu dala, bai, zorionez Bere idazte prozesuan, xabierrek idazteko duen moduan, e, protagonismorik badu musikak? Adioz musika entzuten egoten da momentuan, edo entzundako musika letra batetik, e, e, bueno, musika letra batek sorrarazten dizkio alako hausnark eta gaiak? Esango e, nuke, isiltasuna nahi hau daudala idazteko, baina gustatzen zait musika entzutea, eta batzutan ba, ba, nire personalik musika entzuten dute, edo hitz egiten dute entzuten duten musikaz, eta batzutan bai. Saioaren aurretik pixkat sai egon izan ber egon ber izan duzu eta liburu bat irakurtzen e, aritu zara edo besapen mentza liburu batekarri ekarri duzu. Xavier beti ala ibiltzen da? Liburuak bai, bai beti erabiltzen dut normalean libururen bat gustoko irakorketetarako eta gero baitare ere karpetaren bat ba zuzentzen ari naizen e, ba originalen batekoa, ba tarteren bat gertatzen bali madan nun baiten, ba ezakitu kotxea nohala gelditu beharra oistripu batean delako ba temporal ferrigaltzena ez du dela sentitzeko ba lanean jartzen daiz. Karpeta barruan zer daukazun gure irudimenerako kanpoko liburua abentzat badakigu Kirmen Uriberen dela. Bai, Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua. Eta karpetan daukadana berriz, ba, novela poliziako bat, bastan engilotua, Ernesto Prat urzaink da idai daslea, eta izena du, telleri eta gero zer. Eta bueno, ba, especulazio inmobiliarioak, ba, gortarenaitu palazio batetan egiteko golf zelai bat, otela ta lujosko chaletak, bastango herri batean, eta horren kontra mugitzen dira batzuk eta bueno, novela policiako bada, espero dut datorren urtean aterako dela. Bastanek ematen du horretarako aukera. Boa, ba, ez dut. Ba, ondago, ontan esan hontanesan daiteke egilea bertakoa dela eta sí. bertan girotu duela, ba, modu naturalean. Ez modagatik. mila batzen da berrogitabateko argazkirik ez ditut deskatuko orduan ez baitzinen, zu e, larrogitabateko argazkiru diren bat eskurek arribearko bazenu edo bururek arribearko bazenu edo gogorek arribearko bazenu ba ez nintzen oso argazki askotan agertzekoa baina gogoratzen dut bat jesur, segur, jesur, jesu, seguran ez tolosan harin nintzen ikasten eh, kou edo ubi edo univerzia aurreko azken urtea eta Orduko nere ikaskide iru, beste hirurekin ba sortu genuen taldetxo bat irakurtzen hasteko eta bueno hiru lauroki gustatzen zitzaizkigun letrak eta gure elkarriko komendioak egiteko eta eta laurok daukagu argazki bat Tolosako garaibateko liburutegi Zaharraren sarreran eta liburu baten bezala erabili erabiltzenuen eta bueno fotografiarik ogoratu konuke garaia hartatik diran con ser para fabricare naureana eim... Urremase izango da Ba ese ipuin bat zukinari naiz eta Xiola garen Xiaber beti berdiñaga ltzende bu buka era no, Urrengo hasi izango daia ba, klaria bueno, Ni quero berdiñengo duke Eh ba normala da Jakiminiori ukitzea Eta idazle batzuk badia hitz egin nahi izaten ez dutenak, ezta? Ba, gehi ba ez dakit, nola baiteko balbea edo gafea edo ekar dezakelakon. Ni pubitu eginari naiz, baina bueno, oraindik ez liburu bat osatzeko lain eta ea gehisego ateratzen zaizkidan. Santsian ditu hor azuko. fabrikaren Bueno, itakako eta bezala eskerrik asko tarteu eskaintzegatik, baina irakurle gixa ere asko liburu hauek irakurle on eskuetan jartzatatik, nik propio zuberri gustatu dut. Beraz, eh saioa entzuten bakarren bat balego eta irrika sortu baldin badiogu, ba, gomendio gomendia ordoa, eh irakur dezala euskodan hartu dezala ta ez daia, alzina irakurtzen, eh gustatzeko bueno, aukera. Ba, nik gauza bat izango dute. <laughs> gomendioen goniak edo nori liburu hartzeko, eta azteko irakurtzen igual erosia horretik, eta irakurtzeko laupa bostorri, e, bueno asieran daukan tonu horixe horixe da mantentzen da liburu osoan, ez da? Orduan, hasiera e, irutzen bali zaio izu barri, ba, aspergarria eta interesi gabekoa, ba, bueno, ba ez desan lagurrera baina irutzen bali mazai kilika pizten bali madio barruan ba, bueno, ba, se, bai Gomendio, Xabier, zuk zer horrek hori irabiltzen dezu, zure lanetik kanpo, pentsatzen eta literaturara ere zabaltzen zarela, eta liburu bat aukeratu behar dezunean, izan daiteke, arrazoi askorengatik gati, balagunen bat egomendatu izulako, egunkarian e, kritikaren bat irakurri dezulako, edo besterik gabe, liburutegi batera joan, edo liburu batera joan, eta Xabierrek egiten du hori bera, kontatu dezun hori, e, hartu liburu bat, irakurri pikintxo bat, eta esan, ba, e, Ba, askotan egiten du, dut... Ba, gustatzen zait liburu den batera joatea eta liburu begiratzea titulua, egilea, azala kontrazaleko komentarioa bai, eta bueno iraku, e, iriki aliritzira edo zein eta parrafo bat irakurri bai, gustatzen zait gainera, batzutan zer erosi erabakitzeko, eta beste batzutan besteri gabe, ba, liburuaren erradiografia bat edo edukitzeko ere bai E, kirmen daurain txeskuetan dezuna, ba dezuburuan beste zerbait bonogurrena hau hartu nahiko nuke? Ba, ba ez dakit, e, ba, gabonetan erosin nituen batzu, ba ez dakit, ba, oier gileanen Mr. Senyora antzerkien bilduma, eta hasi nintzen aurakon irakotzen eta oso itxura bono hartu nion, eta... Kuriositatea daukat, eh, arantxagur eta bizkaiak eh, alardeaz idatzi itakoa irakurtzeko, baina eh, joan nintzen aurrekoan erostera eta hoa indiketzeko banatuta. Kuriositatea, hori behar dugu euskal literaturan irakurla kuriositatea izan dezan? Bueno, be, eh, kuriositatea beharko genuke bizitzan, e, ba, bizitzak interese eukide ezan. Eta literaturan idazleok deok ba, saietu beharko genuke, Ba, irakurleen kuriositatea pizten eta haien kuriositatea asetzeko moduko liburuak idazten. Xabierrek zer kontatuko kuriositatea bagenuen eta eskerrik asko hori hasietzagatik, Xabier. Ba, eskerrik asko zuei galdetzeagatik. Eh, zorte ondo pasa, oainche bihasaien, ondo pasa ata honen eta gozatu. Bai, e, igualmentes eskerrik asko. Asti oroa en... Bidaia atzera, gero poliki-poliki berriro aurrera joateko. Berdin du, hegazkinez itxasontziz, ibilian gabiltza. <tos> bilian gabiltza eta hori papereratzen asmatu du Xabier Mendiburnek alzin aliburuan. Bai ezko keinua egiten xareako izpiluan atzo gaur edo bian. Zergatik, Zer gertatu zen mila behatziehun da berrogeita bateko abendualdean emakume honen jaiotzarekin batean, historia hau halako modu sakonean baldintzatzeko eta bideratzeko. Nahiko litzateke eozeinin urtekari edoentzikklopedia zabaltzea, garai hartan hainbat gertakari gogor, gordin eta erabakigarrri jaio zirela jakiteko. Esate baterako eta adibide bakarra ipatze une hartanttxe, Erasozion Japoniako Abiazio Imperialak estatu batuetako itsas armadari Jagwai Uhartetako Harbor basean, Hegazkinontzi, destruktore eta bestelako guztiak ustekabean txikituz eta gehiago dena, ordura arte aliatuen urruneko laguntzaile izandako estatu batuak gerran zuzen-zuzenean sarreraziz. Gertakari horrek ordea denik eta garrantzizkoena izanik ere eztu serikusi zuzenik gure historiarekin. Bestelakoa da jaiotze data horren muntar, muntaren narrazoia, eta barkatuko algeit irakurle prestuak xetasun xe hori oraindik ere kontatzen ezpadiogu. Historiorok behar du bere erritmoa eta bere misterioa, eta gurean ere ez da komeni guztia behar baino lehenago argitzea. Hortaz, izan eza zuegon rip pixka bat ibai bat, gira eta buelta Franko egin arren, bere helburura iristen den bezala, bezala,torio honek ere izango baitu bere jomuga. Bere itsaso, Ondargabea gabea Maia kartian Alzina Xaviermendiguren elkarrgitaletxea. Zu Amamar neguruue Hamlanegu Amal neguru Beasengo eta taungo liburu eta disko azoketan, aurkezpena, alzinain aurkezpena, oren txegoerdean amabietan, beasenien eta ordu batean, ato men. Eta hortxe zuhe, eh? xabierre berak emandizuen gomendioa, inkuratu, liburu hartu eskuetan, irakurri iruzpala horri eta guztoko badezue kontatzen duena, nola kontatzen duen, bazei aurrera. Eta bestela utzilaz, eh? Amaren egu Dion bat eskizai Ametz bat edukiko genuena Baite dorki iarma ana nazioa luigat txutenaik horion amatza berdun goen horian aitza dogi zu bater baita dogi nuke jendea gustora aritu dela oroar, etxean poesia irakurtzen eta atzoko solasaldia ba oso interesgarria izantzen ez bakoitzak e, bere gustoko olerkiak eramant zituen hautatuta eta gero ba Carmelo Zeizak gitarraz oso ondo lagunduta eta oso eskartuta katzaizki hemendik oso giro goxoa eskaini zikun eta marakabanaka gure olerki gogokoenak irakurtzen aritu ginen Azkeneko iabete ja honetan, jon Benitoren bulkada liburu izan dugu eskuetan. Liburu oso interesgarria. Bai, oso liburu interesgarria, oso ondo idatzia dagoena, eta esango nuke oroa herraz ulertzen dena, askotan poesia irudikatzen dugu bailontasunarekin, egitura biurriekin, iztegi oso landuarekin, eta tartean bat dira, ez, hitzen e, bat edo beste, egituraren bat edo beste, baina oso oso testu irakurt errazak dira, patxala bat eskatzen dutenak, poesiak hori eskatzen ez patxada bat, e, irakurtzeko e, egote bat, pestelako begirada bat, baina gure gandik gertu egon nahi hainbat e, poema daude, John Benitooren liburuan, askotan e, gu gehu identifikatuta ere sentitu gaitezke, Eta hori irakurle bezala ba, asko eskartzen da. Nikuste euskal poeta hundienetako badela Jonmenita. So maitak irakurle taldea beaseeingo irakurle talde atzo azokaren parte izan zen Zala. Eta biharrera azokara itzuliko da irakurketa multikulturalean zuzen zuzenean parte hartuko duelako. Horrengo hitz oruaa hortarrien hogeian. itso Igartzara itzuliko da irakurle taldea eta hitz ordua arratsaldeko posterdietarako hortarriren hogeian. Hon las gai izango degun liburua Inaki Mendigurenen altzak badu biotsik. Asteazkenetik aurrera behasengo liburutegian eskuratu dezakezun liburua. Online arte go arribatzak Aurrez aste azkenean ordizen elkartuko gara Arratsaldeko 6etan barrena jauregian. Eta tertuliarako gaia, Juan Luis Zabalaren txistu eta biok liburua. Liburu berezia politiakaitz, ezberdina. Bai hori da, e, liburu ez berdina. E, azkeneko iruniria saria irabazi duena. Eta bai berezia, e, novela da, esango genuke novela dela, baina ez novela... Oiko novela bat ez, e, saiakeratik ere badu, hausnarketak ere biltzen ditu, eta oso kapitulu laburretan antolatua dago. E, idazleak berak bere burua e, biluzten du nolabait, eta bere eguneroko pentsamenduak, kontraesanak agerian jartzen ditu ez, eta askotan e, gu gehuere ba, identifikatuko gara. Ba, idazleak berak dituen kontra kontraesanekin, ez? Askotan e, kanporatzen duguna eta benetan pentsatuta sentitzen duguna, ba, da, bat eta bera izaten eta niri asko gustautzailean liburua da, nire kontraesanak, ba, bistaratzeko eta kontzienteago egiteko balio izan di Txistu eta Biok, ok, Solaserako gai, aste azkenean Arratsaldeko 6etan, Barrena Jauregian, Ordiziako irakurtale taldearen baitan. Eure sorleku hautatu Alape har da Ni bat baina sortu Gustaje ta haritza Našai dauden herri batea Zorteak nau Kokatu Bai batean bogea Egin ditu lehen urratxak Arizpe batean Moldatu lehen abetsak Dierroen burrukat Ez naute isilarazi Herriaren Igarko txar Ekaitzakitko goguan dezun, hori indela hilabete teherdi, e, ele eta lehenengo hastean, irratean jarri ninozune izketan, ni iruña nintzela, eta idazten ari nintzen zerbait irakurren ezune. Azken batean alaku meha jorbe herri batek, egunero egunero edo esan genzakiaia momentu oro keinu ezberdinak eta keinu berriak egiten ditula bere aurpegi gorputzean eta bueno hori pixkat pixkate idazten eta paperatzen hasi nintzen eta orduko hartan nagiak ateratzeari buruz e, e idatzitakoa irakurri izun eta irakurrienen enzulei eta gaur hemen babertati bertara ilabete terdiren ondoren beste zein keinu eta gorpuzkera idatzitut, beste badagatestutxo bat aukeratu da hori xirakurri nahiko nuke, gaur, hemenxe, pasioan da bieen, ele idatzia. Orduko ura guztora entzungo nuen eta orain goa ere ala entzungo du? Zotina ere egiten du, gure mutilak. Zendagirak e, ala esan zidan, sabelan daudela ere egiten dutela, ez anduen somatzen, Eta san bueno, ba eta ostikadak bai berizteko moduan zotina edo hanka edo besoa edo buru auto zen, ba ez. Kanpoan dela sotina ere egiten du e, eta bueno, horretzi idatzen dio ba orain egun batzuk paperean orentsi dudana. Matin salto aztegi bat daukazu sabelean, eta musika elektronikoa biriketan, ez tarrian rompeta desafinatua, eta hortz zuloetan, suila ketan. Aingorputz txikiak alako soinua egin zakenik, hautspin portak izozten dituzua airean. Hau Badirudi denbora bultzak ari zaizula biriketan eta kanpore irteteko zulorik aurkitzen astuenez haua enbutu ieskor bihurtu duela. Sabelean zeundela ere izaten omen zuten zotina sendagilak esana eta ni matxin saltua zu sinelakoan nire olatuei azkaka eta ni umetokia zuetanik eta nik orkestra sinfonikoa lagun gutxiko Lagun gutxik osatzen dute ordea, Orkesta sinfonikoa lagun gutxik osatzen dute ordea. Tromboia jotzen ikasi beharko nuke. Ez duzure zotina baretzeko beste muuririk ikusten. Erraldoia da zure agoa, zotina biriketan kabitzen etzaizunean. Erraldoia bihurtzen zarazu. Aizearen ibil toki. Zabal ez gabea Nafarroa, arragoa Zua eta hura Urratu baten Hoi hartzun Hoi yukatu Ametx bat baino gehiago Ezo parotasun no osoa Na iaren eta... Zidinak Eraman gintuen Rande hartarau Barnean Argigenuen Aztez dina Bueno, kaitz, nahi kondo Bila beteren bueltan Mingainat rabatuko zitzaidala Ustenuen, eta bueno, nahi kondo ez da Hoso ondo Amaiera Konkistatzen Alegindu gine Bakar batek Lortu bat zuen ere denokan... Asmoetzen ezer konkistatzea, baina entzulego iza konkistatu badizugu gupozik. Urren goa nolentzera joan zaigumendira larrera? Bai, ala dator, bai. Urrena urte zarrurte berri. Baita. Eta urrena errege piara muna ego. Denokan izan ginen Egunak Ia uzkaka jango dugu bimina tamazazpiare? Bai, bagoaz aurera Idean gelditu ginen. Guk irakurtzen Entzuten, ikusten Sortzen jarak dugu Irenak izan ziren Eta sortutakoak aldik eta modurik ederrenean, zuhe jo paretzen. Kito kaitz? Gaurkoz kito. Urren goan gehiago? Gehiago. Aldela obeto? Aldela obeto. Gaurko ez tegu gaizki egin? Gaurkoa oso ondo egin du. <laughs> Biarritz ordu amaik ater dietan? hamaike ardietan beha zaingo pergoletatanen dagoen Euskaliburuta azoka Euskaliburuta disko karpan. Hizkuntzak izan... mundura zabaldu bai baina hizkuntzak mundura bilgaitzan. Hizkuntzek besarka gaitzaten. Entzle.000 esker aste ondudu pasa izan zoriontsu eta atorrelarun bater arte, Aio, etxerekin ez da gaur, agur egetz. Gaur, ez etxerekin munduak ongeztatzen. Aio. Aio. Abentura, grinyak, eraman gintuen, rande hartarau. Arri genue Azte zina Izango zela Munduaren Amaiera konkistatzen Alegin duginen Bakar bat Tua zue nere zuen ere, denokan izan ginen. Egunak igaroaz, batzupidean gelditu ginen. Eta azken era iritsi zirenak, soelik lau izan ziren. that's and i like